Ya Ayuhal-lazina amanu attaku Allah wa kuulu qawla sadida yuslih lakum a'amalakum wa yagfir lakum zunubakum wa man yuta'i laha wa rasulahu faqad faiza fawzan a'zima Amma ba'du Fa inna astakal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam al-umur muhdathatuhaa Fana kala muhdathat bid'ah, wakala bid'at zulala, wakala zulala fil nahl. Ahibatillah para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, manapun antum berada. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan pujian-pujian ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang begitu banyak yang kita rasakan yang jika kita hitung maka tidak bisa kita menghitungnya karena Allah sendiri berfirman wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha apabila kalian hitung nikmat-nikmat Allah bisa tidak akan bisa kalian menghitungnya segala puji bagi Allah yani alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali mengadakan acara yang insyaallah taala bermanfaat. Dan pembacaan dari kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai bekal ilmu untuk kita, pengetahuan yang insyaallah taala bermanfaat untuk kita amalkan Yang dengannya kita Bisa mengetahui Bagaimana sikap yang benar Dalam beragama. Para pendengar dan pemirsa e, Raja TV yang dimuliakan Allah SWT <tuh> Pada kesempatan yang mulia ini Sebagaimana yang disebutkan oleh Akhuna ari hafizullah ta'ala bahwa kita akan membahas tentang masalah yang penting yang beliau sebutkan tadi, yakni tentang pemberian sanksi dengan kebalikan. Memberikan sanksi dengan kebalikan dari maksud tujuan dari si pelaku. Qaida ini disebutkan oleh para ulama dengan kalimat al muaqabatu binakidil qasti thabitatun syara'an wa qadran Syar'an, <coughs> wa qadran sekali lagi almuaqabatu binakidi alqasd thabitatun syara'an wa qadran artinya pemberian sangsi dengan naqib dengan kebalikan dari maksud maksud si pelaku ini ثابت ثابت artinya tetap Ya, telah ثابت Baik menurut syariat Ataupun menurut takdir Qadaran Tentang kaidah ini <coughs> Kita akan ras dari sisi Ahmiyatu Al-qa'idati Wa makna Al-qa'idah Kemudian kita bahas juga dari sisi adilatu al-qa'idah Kemudian kita akan bahas dari sisi tatbikat al-qa'idah Untuk qa'idah ini Ulama' berkata bahawa qa'idah ini merupakan salah satu dari qa'idah-qa'idah -qa Yang terkenal indah ulama' di kalangan para ulama' وَقَلَّ مَيَّخْلُ minha كِتَابًا min كُتُبِ الْقَوَائِ الْفِكْهِيَةِ jadi sedikit sekali tidak ada yang menyebutkan kaidah ini dari kitab fikir. Jadi hampir seluruh kitab fikir menyebutkan kaidah ini. Ini menunjukkan tentang kaidah ini sangatlah penting untuk kita ketahui. Al mu'aqabatu bi naqib al qasd. -mu al mu'aqabah artinya sanksi dengan niat. Niat ini dengan kebalikan dari maksud anakku makna dari kaidah ini ulama berkata ان كل من قصد بفعلة قصدا فاسدا فانه يعامل بنقيض ما قصد حكمه له على قصده الفاسد Jarin fi ahkamid dunya Wa fi ahkamid thawabi Wal'ikobil ukrawi Wal muradu bil qasdi Huna Al qasdu al fasidu Li akhruja al qasdu As-suhihu Fasahibuhu mu'amin Bil ittifak Ini makna adalah bahawa Seluruh orang yang punya maksud punya tujuan untuk melakukan sebuah perbuatan dan maksudnya adalah maksud yang fasid niatnya yang ada dalam hatinya ini niat yang rusak bukan niat yang baik maka orang ini ya dimuamalahi artinya diberi sanksi dengan kebalikan dari apa yang dia maksud dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan, sebagai okuba, ya, sebagai bentuk sanksi atas maksudnya yang rusak tersebut. Wahabl shuk mujarin fi ahkamid dunia dan hukum ini berlaku dalam kehidupan dalam hukum-hukum dunia. Wafi ahkamithaabi wal ngabil akrabi. Dan juga dalam hukum-hukum thawab Dalam hukum-hukum thawab Dan ikhob <coughs> Ukhrawi yeah. Wal muradu bil qasid Kemudian Ulama menyebutkan Al qasid Apa yang dimaksud dengan maksud? Yeah. Maksud yang Diinginkan dalam qaida tadi adalah Al qasdu al fasid Maksud yang rusak Maksud yang jelek yang keluar qasduss sahih supaya keluar maksud yang suhi maksudnya maknanya adalah maksud yang benar tidak termasuk dalam kaidah ini kaidah ini menyebutkan maksud yang jelek saja adapun orang memiliki niat yang baik fasahibuhu mu'anad bil ittifaq Makhluk yang memiliki niat yang baik, tentunya mohon, mohon ini akan ditolong, beriktifat, di ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Saya lagi, kita memiliki kaidah, kaidahnya adalah al-mu'aqabatu bin qadi al-qasid, memberikan sanksi dengan cara, iaitu dengan kebalikan dari maksud si pelaku. Kemudian para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, marilah kita perhatikan perkataan al-imam Ibn Luqayyim rahimahullahu ta'ala. Al-imam Luqayyim rahimahullahu ta'ala berkata, dia berkata, وَهَذَا بَابٌ wasiun جِدًّا عَظِيمٌ nafa." فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبه الرب سبحانه من خرج عن طاعته بان يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا واخرى وقد اطردت سنته الكونيه سبحانه في عباده بان من نكر بالباطل نكر به ومن احتال احتال عليه ومن خادع غيره خديع قال تعالى ان المنافقين يخدعون الله وهو خادعهم وقال تعالى ولا يحيق النكر السيء الا باهله فلا تجل ماكرا الا وهو منكور به ولا مخادعا الا وهو مخدوع ولا محتالا الا وهو محتال عليه Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab I'rafah Allahfan li yawm berkata, "Wa hadha bab wasi'an Ini bab yang sangat luas. "Wa li Sangat besar manfaatnya. Siapa orangnya kata beliau? <coughs> yang mentadaburinya, dia dia akan mendapatkan hal ini mencakup tentang pemberian sanksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang keluar dari ketaatannya. hal ini mencakup pemberian sanksi dari Rabb, yakni Rabb Rabb Allah Jalla wa Ala. Pemberian sanksi kepada siapa kepada orang yang keluar dari ketaatannya bi ann ya kis 'alaihi maqsuda hu syar'an wa qadara. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala dari maksud yang dia miliki <coughs> kemudian ini ditinggal dari sy syariat dan kadar dari takdir dunia dan akhirat dan sunnah Allah yang kawani subhanahu fi ibadihi eh, sudah sangat jelas bahawa Allah subhanahu wa ta'ala eh, menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran ya eh, bahawa orang yang membuat makar, makar yang batil maka mukhiro mukhiro bihi. Inul Qaim berkata, men makarabil batal, mukhiro bihi. Orang yang membuat makar kebatilan, maka dia akan dibalas dengannya. Dia yang akan terkena dengan makar tersebut. Wa man ihtana orang yang berbuat hila ya yeah? orang buat hila yakni semata-mata menipu muslihat ya yeah? maka dia akan terkena dari perbuatannya tersebut Wa man khadaa'a ghayrahu siapa orang yang menipu orang lain dia yang akan tertipu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 192 bahawa munafikin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah balas <Sess> tipuan mereka. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan orang-orang munafik dunia kegemaran menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak tahu bahawa tipuan mereka itu ya Tibun mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan merekalah mereka yang tertipu. Ya. Kemudian dalam surat Fatir ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Muhabarkan kepada kita Bahawa makar yang buruk tidak akan kembali kecuali kepada pelakunya. Allah berfirman, "Wa la yahiqun makrussayyi'u illa bi ahlihi." Tidak akan kembali makar yang buruk Kecuali kepada pelakunya Oleh karena itu Al-Imam Luqayim Dengan yakinnya beliau berkata Fala tajidu makiran Illa wahua memkurun bihi Maka tidaklah anda Menjumpai orang yang membuat Makar melainkan Dia akan termakan dengan makarnya itu sendiri Wala mukhabi'an Illa wahua Makhdu'un Dan tidaklah anda Menjumpai orang yang menipu melainkan dia akan termakan dengan tipuannya sendiri. Wallahu dalem ilah wahyu muhtalinalehi dan tiada kau menjumpai orang yang berbuat hilah kecuali hilahnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Orang yang membuat tipu muslihat tipu muslihatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. <coughs> Ini makna dari kuaida yang kita bahas, ya. Oleh karena itu, kita harus memahami koedah yang sangat besar ini Yang Al-Imam, Imla Qaim Rahimahullah Ta'ala berkata Ini babnya sangat luas Babun wasi'un jiddan azimun nafa Yang sangat bermanfaat Sangat bermanfaat Ya Sangat manfaat buat kita semua dan beliau berkata fa man tadabbarahu yajiduhu mutadamminan li muaqabati rabbih subhanahu man kharaja an taatihi bi an yakis alayhi maqsurahu syar'an dunya wa ukhra saat besar manfaatnya kata beliau siapa orang yang mentadabburunya dia akan mendapati bahwa hal ini mencakup tentang masalah yakni bahwa rabb yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sanksi kepada orang yang berbuat maksiat, orang yang keluar dari ketaatannya dengan cara membalikkannya. Ya, dari apa yang dia punyai dari maksudnya. <tuh> ini membuat kita jadi takut hendaknya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari bermaksiat. Dan ini berlaku secara syariat dan takdir di dunia dan di akhirat melaku dan Insyaallah kita akan bahas dalil-dalilnya <coughs> atau kita akan bacakan dalil-dalil tentang masalah yang besar ini. Eh? Ulama berkata bahawa orang yang <coughs> termasuk menyebutkan kaued ini bahkan min awail man ashara ila juryani hadhihi laqaina fi al-ahkam al-shar'iyyah wal-kawniyyah bahwa orang yang termasuk pertama Tentang berbicara uh, masalah kaidah ini Bahawa kaidah ini <coughs> ada dalam hukum syar'i dan <coughs> hukum kawni adalah al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya yeah. فمن تعجل شهواته المحرمه في الدنيا عقبه بحرمانها في الاخره. orang yang menyegerakan syahwat yang haramnya di dunia maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat kelak. Dan orang yang takabbara wa amifa an qabul al-haqq wal inkiyad lahu ulzima min al-dhillah was-sighar hasbi ma takabbara anhu min al-haqq. orang yang sombong. orang yang takabbur. Dari menerima al-haq, maka dia akan dihinakan. Dia akan direndahkan. Ya? Dihasa bima taqadara al haq, sesuai dengan kesombongannya. Dia menyombongkan dirinya daripada al-haq, dia merasa dirinya tinggi, maka akan Allah hinakan, karena sebab tersebut. Kita akan bahas yang kedua, tentang Adilatu Al-Qaida <coughs> Dalil-dalil Dari Qaida yang kita bahas Ya'ni Al-Mu'aqabatu binakidil qasdi Thabitatun syara'an wa qadara Pemberian sangsi dengan cara Kebalikan Ya'ni dengan kebalikan dari maksud si pelaku Ada Sekitar empat dalil Yang insyaAllah ta'ala Akan kita bahas Pada pertemuan ini Tentunya dalilnya banyak sebenarnya tapi kita akan bahas Empat dalil Mudah-mudahan mencukupi Dari apa yang Sedang kita bahas <coughs> Dalil yang pertama Surat Al-Qalam Ayat 17 sampai 20 Bisa pemirsa lihat Ya juga para pendengar lihat di surat al-qalam ayat 17 dan 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu laysrimunha musbihin wa la yastathnun fa taaf 'alayha ta'ifun mir rabbika wa hum na'imun fa asbahat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna balawnahum." Sesungguhnya kami menguji mereka. Menguji kafir Quraisy, kafir, kaum musyrikin. Yeah. Allah katakan "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah." Sebagaimana kami uji ashabal jannah? Orang-orang yang kebun. Orang -orang memiliki kebun. Orang-orang kaya, pemilik kebun. Aku sambul, tidak serunya musbihin. Ketika mereka bersumpah, tidak serunya musbihin. Mereka bersumpah kami akan memetik hasil dari panennya itu di pagi hari. Mereka bersumpah itu. Kenapa? Maksudnya supaya orang-orang miskin, miskin tidak kebagian. Yeah. Padahal kita tahu Ada hak orang miskin Dalam panen tersebut Tetapi orang-orang kaya itu Tidak mau kasih zakatnya kepada orang miskin <coughs> Dan mereka tidak mengucapkan InsyaAllah juga Tidak beristisna Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam Ayat yang ke-19 Fatafa alaiha ta'ifun Kata Allah Al Taifun maka kebun-kebun tersebut ditimpa dengan bencana Taif malapetaka berrobik dari Robmu Wa humna dalam keadaan mereka tidur di malam hari habis kebun tersebut Faasbahatka sorim maka jadilah kebun-kebun tersebut menjadi hitam seperti arang ya, tidak bisa dipanen oleh mereka. Lihat Walhuddalalah Sisi pendalilan ya, Yang bisa kita ambil dari Ayat-ayat tersebut Ulama berkata Annaha ula'il qawma Lanna qasadu bijavadil hasadi Qabla waktihi Hirmanal masakini nasibahum Aqabahumullahu binaqidi qasdihim Hirmanan minas-thamrati kullihaa. Ini bisa dilihat dalam kitab Iqafat Al-Lahafan. An <coughs> haulai'l-qaum al bahawa kaum tersebut, ketika punya maksud, yani punya irada, punya maksud, untuk memanen tanaman-tanaman ta mereka itu, sebelum waktunya supaya apa supaya orang-orang miskin tidak mendapatkan bagian mereka maka aqobahumullah maka Allah beri sanksi kepada mereka bina qiybi qasdihim kembalikan dari maksud mereka kembalikan dari tujuan mereka hirmanan minatsambati kulliha Allah haramkan mereka mendapatkan Thamrah, buahnya, semuanya Ya Allah haramkan Ini pendalilannya Ini pelajaran buat kita juga Gara-gara kita mengambil pelajaran Dari ayat yang mulia ini Lihat ketika mereka orang-orang kaya Yang punya kebun tersebut Punya maksud Memanen hasil tanaman mereka dari buah-buahan yang mereka sudah tunggu-tunggu itu kemudian mereka bergegas menginginkannya punya maksud di pagi hari kami potong ya, supaya tidak dimakan atau supaya orang-orang miskin itu tidak mendapatkannya maka Allah subhanahu wa ta'ala habiskan mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dengan adab yang membuat mereka menyesal Yakni mereka tidak mendapatkan Sama sekali apa yang mereka inginkan Mereka menginginkan Mendapatkan hasil yang banyak Mendapatkan buah-buahan yang mereka sudah tunggu-tunggu Tetapi faya subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan Tidak meridai maksud mereka Allah meridai apa yang mereka inginkan Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengikot mereka dengan cara menghanguskan tumbuh-tumbuhan eh, tanaman-tanaman yang mereka miliki, sehingga mereka tidak bisa panen. Ini dari yang pertama. <coughs> dari yang kedua, di dalam surat Maryam ayat yang ke 81 dan ke 82, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا الله برفرمان mereka itu mengambil ilaha tuhan-tuhan sesembahan-sesembahan selain Allah li yakunu lahum 'izzan agar sesembahan-sesembahan itu menjadi pelindung untuk mereka berfirman, kella sekali-kali tidak saya kfiruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim bidha, mereka akan mengkafiri Yesus S.A.S. akan mengkafiri ibadah mereka dan justru akan menjadi musuh mereka kella jadi kaum musyrikin ketika menyembah berhala-berhala tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap bisa memberikan syafaat, yang mereka anggap bisa memberikan pelindung, itu justru di akhirat kelak akan menjadi musuh dan mengkufuri. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Yasin ayat 74 dan 75 pun sama berbicara seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wattakhadhu min dunillahi alihata allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun wattakhadhu min dunillahi mereka mengambil alihah tuhan-tuhan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka yunsarun mereka menginginkan bahwasanya mereka nanti bisa ditolong La yastati'una nasrohum kata Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan-Tuhan itu sebenarnya tidak sanggup menolong mereka Wawum lahum jundum muhdurun padahal mereka jadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan-sesembahan itu Wajib ya, dalalah <coughs> dari dua ayat yang mulia ini ulama berkata Annalah subhanahu wa ta'ala aqaba mani taqaba ma'ahu ilahan akhara Yatagazu bhihi, wyaıntasir bhihi binaqid qasdihi, bi amjalahu alaihi dzidan yudlu, wyauxzalu bhihi. Allah Subhanahu wa Taala memberikan sanksi, memberikan hukuman bagi orang yang mengambil Tuhan sesembahan selain Allah yang dia ingin berizah dengannya, agar bisa menolongnya. Allah berikan sanksi dengan cara kebalikan dari maksud yang dia maksudkan. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu hina dan sesembahannya kelak menjadi musuhnya. <coughs> Ini dalil ya. tentang al-muaqabatu bi naqidil qasd. Orang menyembah selain Allah dia inginkan sesembahan itu bisa menolongnya. Ya, maka Allah Subhanahu Wa ta Taala balikan, berikan sanksi. Justru sesembahan itu yang akan membuat dia terhina. Justru sesembahan itu nanti menjadi musuh di akhirat kelak. Maka berbahagialah kaum orang-orang yang beriman, para muwahidun yang hanya beribadah kepada Allah Semata. Justru mereka yang merasa seperti itu ya punya tuhan-tuhan banyak itu Allah Subhanahu wa taala akan balikan dan Allah akan jadikan mereka terhina. Demo yang ketiga para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan <coughs> adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abi Musa al ashari radhiyallahu anhu Abu Musa al-Ash'ari, r.a. Dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ana wa rajulani min qawmi Faqala ahadu rajulaini Ammirna ya rasulallah Waqala al-akharu mithlahu Faqal Inna la nuwallye hada man saalahu Wala man harasu alayhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat, ya, <coughs> sabda beliau tentang masalah yang kita sedang hadapi. Hadis Abu Musa Al Ashari radhiyallahu <coughs> anhi Dia berkata, saya masuk menemuinabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dua orang. Maka salah satu dari kedua eh, dari kaumku kata beliau bersama dua orang dari kaumku. Salah satu dari dua orang tersebut berkata kepada Rasul, "Amirna ya Rasulullah." Jadikan kami sebagai pemimpin wahai Rasul. Lihat, "Amirna ya Rasulullah." Jadikan kami sebagai pemimpin. Jadikan kami sebagai pejabat. <tuh> Maka yang lain pun berkata demikian. Kami ya mengajar Rasulullah, berikan kami sebagai orang yang mengurusi rakyat. Abu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, Inna la muwlihaaذا man sa'alah Kami tidak akan memberikannya kepada orang yang memintanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau man harus Ali dan juga kepada orang yang punya ketamakan tentang hal itu. Tama untuk menjadi pemimpin, tama untuk menjadi berjawat. Khabar Rasul kami enggak akan berikan itu. Ya. Lihat <tuh> ketika orang punya maksud ingin tampil, ingin menjadi pemimpin, merasa sanggup mengurusi umat. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sanksi dengan cara tidak memberikannya kepadanya. Ini pelajaran buat kita para pemirsa Roda TV dan para pendengar Radio Roda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa ya? Taala. Dan ini pelajaran yang sangat bagus untuk kita untuk perhatikan dan kita renungi dari Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Belajaran buat kita semua. Jangan meminta untuk menjadi pemimpin, <coughs> kerana dia akan ditolong oleh Allah Subhanahuwataala. Tidak mungkin ditolong. Tapi kalau misalkan diminta, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahuwataala. Bukan meminta, ya. Beda dengan zaman sekarang, ya. Zaman sekarang. Orang berebut jadi pemimpin Orang berebut Jadi pejabat Berani Memikul tanggung jawab yang begitu besar Yang tanggung jawab ini membuat <coughs> Abu Bakr Siddiq Menangis Kematar Umarul Khattab Menangis dan takut ya, Tiap malam menangis Ya Dan bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Adil Khalifah yang adil Takut ya. Beda dengan zaman sekarang ya. Sebagian kita Justru Malah pakai sistem sogok Menyogok agar supaya menjadi Pemimpin Mengeluarkan duit banyak Milyaran Bahkan puluhan miliar Maka sudah bisa dipastikan Dan sudah Eh, bisa Sudah suatu hal yang menjadi kebiasaan Seseorang yang menjadi pemimpin Dengan mengeluarkan biaya banyak Setelah jadi pemimpin atau sudah di atas Apa yang dia pikirkan? Bagaimana cara mengembalikan uang tersebut? Bagaimana cara mengembalikan harta tersebut? Dan tidak memikirkan rakyat Ini yang biasa yang terjadi Para pemirsa, redaksi TV dan barat negara diroje yang Allah menyukai. Dalil yang keempat yang digunakan untuk kaidah al-muaqabah bin qidil qasid. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man la bisaa thauba syuhra tin albasahu allah yawmal al qiyamah thauba mazallatin <coughs> siapa orangnya yang memakai pakaian syuhra siapa orangnya yang memakai pakaian syuhra albasahu allah yawmal al qiyamah thauba mazallah maka allah subhanahu akan memakaikan untuk dirinya pada hari kiamat gelap thawbah madhallah pakaian kehinaan yeah. sekali lagi Rasulullah s.a.w. bersabda "Man siapa orang yang memakai pakaian syuhrah albasahullahu yaumal kiamat thawbah madhallah maka di hari kiamat Allah s.w.t akan memberikannya pakaian atau memakaikannya thawb madzallah pakaian kehinaan sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini ulama berkata anna labisa thawb atau anna labisa thawbish shuhrati lamma kana yuridu bidzalika 'izzan wa fakhran wa ikhtiyalan Fi dunya aqabahu Allahu bima qiyad qasdihi fa albasahu Thawbah mazallatin wasagharin. Bahwa orang yang memakai thawbah syuhrah. Thawbah syuhrah ini pakaian syuhrah. Maka yang dengannya dia menginginkan dengan pakaian tersebut iz wa fakhr. Ya iz kemuliaan, pembanggaan diri, Ya, dia sombong dengan pakaian tersebut di dunia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengikobnya Memberikan sanksi kepada orang tersebut Dengan memberikan kebalikan Dari apa yang dia maksud dalam hatinya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan pakaian kehinaan Di hari kiamat kelak ya. Ada banyak pertanyaan tentang Tawibu syuhrah para pemirsa dan para pendengar radio roja yang Allahumma ya'kan. Apa itu Tawibu syuhrah? <coughs> Pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Athi rahimahullah Fi jami'il usul. Dia berkata, Huwa alladhi ida labisahu al-insan iftaduha bihi wa ishtihara bayna nas Pakaian syuhrah. Syuhrah yang dia kata, masyhur, Sesuatu yang dengannya menjadi terkenal. Pakaian syuhra adalah apabila dipakai oleh seseorang maka dia menjadi terkenal di antara manusia. Syuhra, masyhur di antara manusia. Ya. Pokal Syekh Ibn Uthaimin rahimahullah taala, Syekh Uthaimin rahimahullah barakatah, beliau berkata, berkata "Syuhra ليس له كيفية معينة أو صفة معينة." Pakaian syuhra ini tidak memiliki bentuk dan sifat tertentu ainama yuradu bi thawb al-shuhra ma yashtahiru bihi al-insan aw yusyaru ilayhi bi sababi. Yang diinginkan dari thawb al dalam hadis tersebut adalah yang dengannya manusia menjadi syuhra terkenal atau yushar ilayhi bi sababi. Yang dengan sebab pakaian tersebut dia diisyaratkan oleh manusia. Maksudnya apa? Mutahaddatsun nas fi al-majalis, menjadi buah bibir di majlis-majlis Menjadi buah bibir. Ini orang yang diperbincangkan di majlis-majlis. la bisa kerja, la bisa kerja. Ya? Di majlis-majlis disebutkan fulan memakai pakaian ini, fulan memakai pakaian ini. Karena pakaiannya beda sendiri dengan uh, yang ada, manusia yang ada. Kemudian Sya'ir berkata: وَبِنَاءٍ لَذَلِكَ كَادْ يَكُونُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ شُهُرَةٌ فِي حَقِّ إِنْسَانٍ وَلَيْسَ شُهُرَةٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ. Dibangun di atas hal ini maka bisa jadi satu pakaian satu jenis pakaian bisa menjadi syuhra ya apabila dipakai oleh seseorang dan tidak menjadi syuhra apabila dipakai oleh orang lain falibasus syuhra idza huwa ma yakunu kharijan an 'adatun nas libasus syuhra fa kan ini yang keluar dari adat kebiasaan manusia bihaitu yashtaidu labisuhu wa talakuhu Yeah. Di mana eh, ketika dia memakai pakaian yang eh, tidak seperti biasanya dipakai manusia, dia menjadi terkenal dan sebagai eh, perbincangan, bahan perbincangan dari buah bibir di tengah-tengah manusia. Wainna jaaan nahiun libas syuhra lial la yakoon zalka sababun lughibat insan wa ithmin nasi lughibatih. Sesungguhnya larangan ini datang, larangan seseorang memakai pakaian syuhrah ini datang, supaya tidak menjadi sebab digibahi oleh manusia, dan supaya tidak menjadi sebab manusia terjatuh ke dalam dosa, dengan cara menggibahi orang tersebut. Dan kalau ada orang yang pakaiannya beda, jadi digibahi, wafulan oh, eh, pakaiannya ya seperti ini dan seperti itu. iya yeah. Dan tentang syarat niat Apakah harus ada syarat niat memakai pakaian itu Jadi dikatakan pakaian syurah atau tidak niat uh, Ada dua perkataan Perkataan Syekh Albani dan Syekh Abdul Masin Al-Abbad uh, Abdul Masin uh, Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Dan Syekh Albani Rahimahullah Ketika ditanya Syekh Albani Rahimahullah Mal maksud di bilibasi syurah atau sebab syuhrah yang ورد التحذير منه في ketika ditanya, apa maksud dari bagian syuhrah? Ya. syuhrah yang datang tahzirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan untuk tidak memakainya. di <coughs> um, waqi'ina muasir dalam kehidupan kita dewasa ini. Beliau berkata, waqi'una muasir من kehidupan kita kenyataan kita dewasa ini bahwa setiap negeri punya namatnya punya bentuknya dari pakaian apabila seseorang memakai pakaian yang tidak ma'ruf di negerinya ya, maka wa eh, yubda dan dia betul menginginkannya nah, ini merupakan kata dia merupakan syuhrah merupakan libas al-syuhrah nah <tuh> kemudian eh, saya loncat dia berkata eh, kata beliau kerana libas syurga, kau bela. Koleksi yang terangkut dengan niat, lalu dilahirkan dalam keadaan negara. Jadi, manakala orang yang memakai libas syuhrah ada hubungannya dengan niat hati dan kemudian diperhatikan pakaian dari negeri yang dia tempati. Ya? Niat dan pakaian dari negeri yang ditempati oleh orang tersebut. Ya? Kemudian perkataan Syekh Abdul Al Mustain al-Adad beliau mengatakan agak berbeda sedikit tentang masalah niat ya. Kalau beliau berkata wa sabu syuhra قد يكون بقصد وهو داخلا في الوعيد وقد يكون بغير قصد وهذا يخشى عليه ان يكون داخلا في الوعيد ايضا. <coughs> Adalah perkataan Syekh Abdul Mustain, beliau berkata, "Bakan syuhra" Bisa jadi dengan maksud, dengan niat Ini maksud, maksud dalam wa'id ya, Maksud dalam ancaman hadis tadi Siapa orang yang memakai pakaian syuhro Allah akan pakaikan, Allah pakaikan di hari kiamat dengan pakaian kehinaan Kemudian beliau berkata Waka dia kuno biara reqasid Tetapi bisa jadi juga biara reqasid dengan tanpa maksud Nah, tetapi beliau berkata dengan perkataan yang lebih Eh ringan dari hal yang di atas. Dia berkata, "Wa hadza yakhsha 'alaihi an yakuna dakhilan fi al-wa'id aydhan." Dia berkata, "yakhsha 'alaihi" dihawatirkan. Ya. Dia tidak menjazim. Kalau tanpa maksud, dia katakan dihawatirkan maksud masuk kepada masuk kepada ancaman hadis ter ter tersebut. Eh? Nah, ini tentang bagian eh, syuhrah Yeah. Uh, dalam kitab Libasur Rujal Ahkanuhu Wa Dwabituhu uh, Dr. Nasir bin Muhammad Al-Ghamidi <coughs> Dalam kisah doktoral Beliau menyebutkan beberapa Dwabit, yani kaidah-kaidah Tentang pakaian syuhrah Di antaranya, sebutkan di antaranya saja Seseorang memakai Pakaian yeah, Berbeda dengan uh, kebiasaan yeah. Ini termasuk Libas syuhrah Supaya terkenal Ya yeah. Seperti orang memakai pakaian terbalik, ya seperti memakai pakaian <tuh> terbalik, terbalik. Ini eh, supaya terkenal, pakainya biasa, ya seperti yang dipakai hari atau orang-orang kita, misalkan, tapi dia pakai-pakai terbalik, ya sengaja dia. Perhatian. Hari perhatian, nah, ini luar syuroh termasuk. Ya. Kedua yang kedua seseorang memakai pakaian yang berbeda dengan pakaian orang-orang di daerahnya dengan maksud untuk syuhrah, ini juga masuk dalam hal ini ya. kemudian yang ketiga <coughs> pakaian yang eh, dia khususkan ya. dia khususkan seperti pakaian ahlul ibadah ya. pakaian orang-orang Ba'dul -orang Muta'abidin dan Zuhad ya, untuk Menunjukkan tentang diri ini, tetap wabuk juga Ini malah masuk ke pakaian syuhrah ya? Beda sendiri, pakaian okay. ahli ibadah Pakaiannya beda sendiri dengan orang-orang masyarakat keumumannya Harus begini, harus begini dan seterusnya ya? Pakaiannya pakai misalkan wall, misalkan pakai apa Itu termasuk libas syuhrah ya? ya. <coughs> Kemudian Kulul libasin wal basuhu al-insana la wajhi tasayyud wal buruz Wa tafakhur ala nasa setiap pakaian yang dia inginkan supaya bisa tampil lebih lebih melebih manusiak membanggakan diri dengan pakaian tersebut ini termasuk pakaian eh, syuhra ya yeah. nah yeah. Juga, juga masalah eh, pakaian yang dipakai beda sendiri misalkan dia punya pakaian bagus kemudian dia pakai pakaian yang jelek dalam rangka untuk terkenal di zuhud ini termasuk ya yeah. yeah. dan juga masalah niat masuk. Masalah niat masuk. ya eh? Jadi, <coughs> ini beberapa masalah yang harus kita perhatikan. Nah, kita kembali ke dalam pembahasan kita. Dalam hadis Ibn Umar radiyallahu anhumah, Rasulullah s.a.w. bersabda, Man ladisa, Tawa beshuhratin. Albasahulillah ya malkiyam tawa mazalla. Orang yang memakai pakaian shuhra maka Allah akan memakai kainnya pada hari kiamat dengan pakaian kehinaan. <coughs> yeah. Dan kita tadi bahas bahawa sisi pendalilan dari hadis tadi bahawa yang orang yang memakai pakaian shuhra ketika dia punya niat untuk membanggabanggakan diri dan menyombongkan diri. Di depan manusia Sebagai perbincangan manusia Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berikan sanksi kepadanya Di akhirat justru tidak terkenal Justru Allah hinakan Dengan cara apa? Allah berikan pakaian kehinaan Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala Memakaikan Dengan pakaian madallah Dengan pakaian kehinaan Walau yaudzubillah Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal tersebut Baik, ikhwat fillah rahimani rahimakumullah para pendengar dan pemirsa eh, Rojatv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki sekarang tatbiqat al-qaidah, penerapan dari kaidah yang eh, besar ini. <tuh> Ada beberapa contoh dan banyak sekali contoh yang disebutkan oleh para ulama. Saya akan memberikan beberapa contoh saja <tuh> eh, eh, di antara contohnya adalah Orang yang Man farraq al-zakata Qabla tamamil hawl Di an'an qasal -an nisab Au akhrajahu ala an-an mu mulkihi Wajabat alaihi al-zakata Wa la yuskituha anhu firaruhu Ya Untuk masalah zakat Yang dia tahu Punya nisab ya? Kemudian sebelum Datang waktunya Kesempurnaan ya, Tamamil hawl Sebelum datang waktunya Untuk bayar zakat Dia pecah-pecah itu Si hartanya itu Supaya tidak Sampai nisabnya Ya, jadi sampai nisbatnya uh, tetap wajib zakat. Ya, karena niatnya fasid. Ya, dia diberikan sanksi tetap wajib zakat. Al mu'aqabatu binakhir diqasde berikan sanksi dengan kebalikan dari maksud. Dia maksudnya padahal dia bisa zakat dan tahu. Nah, dia pecah-pecah, akhirnya tidak wajib zakat. Kemudian yang kedua dan dari ganimah, horim Orang yang uh, mutir ganimah atau rampasan perang, maka tentunya di, diharamkan darinya. Dan syaba berkata eh uh, lam yaqul rahimahu Allah barakata, uhriqa mata'ahu dibakar mata'nya. Ya uh, di dibakar sebagai pemberian sanksi dari maksud yang dia uh, inginkan. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, man katal mewarisahu atau musiyhi haram dari almiras. Maqabatlahu binakiyah diqasdi. Orang yang membunuh ahli uh, orang yang akan mewarisinya atau orang yang memberikan wasiat, maka orang yang membunuh tersebut haram mendapatkan warisan. Ya? Ini hal yang ma'roof dan jelas sekali. Ada sebagian orang ya eh, Dia tahu Dia akan mendapatkan warisan karena kerabatnya itu kaya Dan dia termasuk orang mendapatkan warisan karena dia pikir ingin cepat kaya Dan aduh enggak mati-mati nih Enggak meninggal-meninggal Kalau meninggal cepat saya dapat warisan kaya nih Kan gitu Akhirnya dia mengambil jalan pintas Wal'iyyadzubillah Dibunuh dibunuhlah Ya Nah, orang yang membunuh ini tidak akan dapat warisan Orang yang membunuh ini dihukumi Tidak dapat warisan Ziyat al-mu'akabatu bin naqhidul qasid Memberikan sanksi dengan cara Naqhidul qasid Naqhidul qasid artinya apa? Kebalikan dari maksud yang diinginkan Contoh yang lain dan imra'atan fi min ghairihi 'amidan hurimat 'alayhi mu'abbadan ya Al-Imam Al-Qayyim kitab I'lamul Muwaqqi'in -ki <coughs> man imra'atan fi iddatiha. orang yang menikahi wanita dalam masa iddahnya jadi wanita cara sama laki-laki tapi masih dalam masa iddah datang laki-laki lain menikahi si wanita tersebut ya? Nikahnya di masa iddah Maka hukumnya apa? Hurimat alaihi mu'abadan Diharamkan selama lamanya Diharamkan selama lamanya Jadi wanita ini haram lagi laki-laki ini selama lamanya Abadan, mu'abadan Di al-mu'akabatu bin al-qasid Al-mu'akabatu bin al-qasid Diberikan uh, sanksi Dengan cara kebalikan dari maksud yang dia inginkan, dia ingin menikahi wanita tersebut tetapi ya dia buru-buru di waktu iddahnya maka tibaikan sanksi seperti yang disebut oleh alimah milqayim rahimahullah ta'ala yang berikutnya man qatala syakhsan liyatazawwad li imra'atahu hurimat alaihi mu'abada begitu juga orang yang membunuh suami seseorang Suami seorang wanita Yang dia inginkan menikahi wanitanya Dia inginkan menikahi wanitanya men, men, men, Menikahi istrinya ya? Jadi dia tertarik oleh, kepada seorang wanita Si wanita ini punya suami ya. Nah kemudian Dibunuh suaminya Dan maksud apa? Supaya dia bisa nikahi wanita tersebut Ketika Itu maka dalam hukum Islam, si pembunuh ini haram menikahi wanita ini selama lamanya. Al-mu'akabatu muaqad, al, -mu al -mu binakidilqasid. Diberikan sanksi dengan naqid kembalikan dari apa yang dia inginkan. Ini hukum Islam ini. Eh, ini hukum yang uh, disebutkan oleh ulama tentang uh, hal yang perlu diketahui kita semua. Milihat hurimat alaihi mu'abadan diharamkan selamanya. Ini sebutan lain beliau, qayyim rahimahullahu eh, taala. Ya, di antara hukum syar'i. Kemudian ke eh, yang berikutnya ya. Contoh berikutnya, man tallaqo imra'atahu fi maradil maut qasidan hirmanaha min al-mirats wa warisat Masalah berikutnya adalah orang seorang suami men menceraikan istrinya fi maradil maut. Ketika si suami ini dalam keadaan sakit, sakitnya ini yang kemungkinan besar, dia itu meninggal di situ Ya, fi mardin mud Qasidun hirman ahmal muras -mord. Dia inginkan istrinya ini enggak dapat warisan dari dirinya Ya, maka apa? Warisan Wanita ini tetap dapat warisan Karena apa? Karena al-mu'aqobatu bin naqibil qasid Enggak boleh dia melakukan hal itu Ya dia menginginkan wanita ini dapat warisan kepada isterinya. Kemudian dia cerai, aa, tetap dapat warisan. ya Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan uh, apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kaidah ya? al-mu'aqabat binaqid al-qasd, bahawa pemberian sanksi uh, diberikan dengan cara kebalikan dari maksud si pelaku ya wallahu a'lam bisawab. mudah Allah Subhanahu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan saya kembalikan kepada akhuna Ari. Nah, Ustaz barakallahu fik. Jazakallahu khairan. terima kasih atas penyampaian materi dan pemberian faida faidah dari kaidah-kaidah pemberian sanksi dengan kebalikan dari niat si pelaku Serta contoh-contohnya yang telah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz Islam kami berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543 kami akan buka atau kami persilahkan telepon yang pertama di kesempatan pagi hari ini halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang mana Pak siapa? Uh, dari Pudin di Karawang Silakan Pak Pudin di Karawang Pertanyaan ini tujuan Ustaz uh, Ini Ustaz, anak ingin nanya tentang Pertama, apa sih yang dimaksud dengan fikih gitu Pengertian fikih itu seperti apa hmm. Yang kedua uh, Tentang pengertian sunnah dalam ilmu tafsir gitu kan Sunnah itu terbagi tiga ya ada sunnah eh, dalam ilmu fikih pengertiannya seperti ini, dalam ilmu hadis pengertiannya seperti ini dan definisi sunah di dalam ilmu takdir itu apa gitu. Baik. Itu aja itu, pertanyaan dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. <tuh> <tuh> fikih yang disebutkan tadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Eh, terima kasih kepada Mudin, ah, ya, yang dari Kalawang Barokah Lofig. Eh, pertanyaan tuh yang bertanya tentang masalah etufiki, fikih <tuh> adalah secara bahasa dari kata al-faham, ya, al-faham arti pemahaman. Ya. Tapi ketika fikih itu sudah menjadi makna istilah buat ilmu fikih, ilmu fikih. Ulama berkata fikih itu adalah makrifatu ahkam syar'iyyah amaliyah, b'adillatihat tafsiliyah. Itu arti fikih. Fikih adalah ilmu fikih ya, adalah <coughs> mengenal hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syar'iat al-amaliyah yang berhubungan dengan amalan, ya, b'adillatihat tafsiliyah dengan dalil-dalil dalil yang secara terperinci. Ya, jadi mengenal hukum-hukum syar'i. Nah kalimat hukum-hukum syar'i ini berarti bukan hukum-hukum yang bukan syari'i ya, Seperti misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 Ini hukum eh, yang ada di matematika ya. Atau misalkan kalau eh, pagi berumbun ya, Kita dapatkan embun di pagi hari ini hukum alam ya, Bukan eh, hukum eh, syar'i. Hukum Syari yang berhubungan dengan amalia, ah. hukum Syari yang berhubungan dengan amalan, ini mengeluarkan hukum Syari yang berhubungan dengan masalah ijtihad. Ya. Jadi hukum Syari yang berhubungan dengan amalia, ah. Amal, amalia ah kita sehari-hari. Jadi sekali lagi kata ulama mengeluarkan hukum ijtihad. Kalau masalah ijtihad, ini bahas dalam ilmu tauhid ilmu akidah. Ilmu tauhid ilmu uh, akidah. Nah, menjadi mengadalkan hukum-hukum syar'i yang bentuknya hukum amaliah. Hukum, hukum amaliah. Bi adillatiha tafsiliyah. Atau sebagian orang mengatakan al-muqtasabah min adillatiha tafsiliyah yang terambil dengan atau dari dalil-dalil yang terperinci. Ya. Tentu ada dalil-dalil yang dengannya kita mengambil fikih kita adalah dari Al-Quran dan Sunnah Al dan Sunnah Rasulullah alaihi wa'ala'alihi wasalam <coughs> eh, seperti contohnya gini ada masalah masalah bolehkah seseorang seorang menikah dengan orang musyrik muslim menikah dengan orang Mushrik. Ya Jawabannya Tidak boleh Apa daripada ini ya Dalam ya, surah Al-Waqarah ah, Daripada ini ya Allah berfirman Wala Tangkihul Mushrikati Hatta, yu, uh, hatta yu'min Janganlah Kalian menikahi wanita-wanita Mushrikat Sampai sehingga mereka Beriman Jadi juga Allah berfirman Dalam Dalam Kelantutan dalam, <coughs> dalam ayat tersebut Tidak boleh menikahkan Oh uh, Wanita walau tungkuahmu syirikin, hati yuminu. Jangan jangan menikahkan laki-laki musyrik dengan anak-anak wanita muslim, hati yuminu. Sehingga mereka beriman. Walau ada mu'min yang lebih musyrik, walau ada juga kata Allah. Hmm. Hamba Sahaya yang beriman lebih baik daripada musyrik yang uh, dia itu membuat takjub diri anda. Ya, apakah dari kekayaannya atau dari kegantengannya atau dari dan seterusnya. Ya. Karena mereka mengajak kepada kekafiran, mengajak kepada api neraka. Ah itu. Nah, ini jadi eh dari dalil syar'i yang diambil dari hukum-hukum eh, syar'i amaliah yang diambil dari dari, dari cara tafsir. Misalkan memotong tangan, eh motong tangan, maaf, mencuri. Ya. Nah, apa hari hukumnya? Hadih kan? Ya. Hukumnya adalah dipotong tangannya. Ya. Yang gitu. Ayat apa Allah berfirman As-sariku was-sarikatu Faktau a'idiyahuma Dari sunnahnya Dari sunnahnya La quta'i la firub'e dinar Tidak dipotong uh, Pencuri Kecuali kalau sudah sampai misop Seperempat dinar ya, Seperempat dinar itu uh, Satu dinarnya Kata sebuah ulama 4,25 gram Mas uh, mas, 4,25 gram Berarti Seperempat dinar itu Eh uh, Ya, se, -se sebenarnya berat dinar 1 dinar deb. kan? Nah, berapa gram sekarang emas kan itu? Ya. Nah, kalau sudah melewati seperti itu berarti dipotong. Jadi, uh, itulah yang namanya uh, fikih. Wallahu a'lam bissawab. Mana mintakin -minta satu-satu saja pertanyaannya? 6. Karena waktunya sangat singkat untuk yang lain. Ya. Terima kasih. Kehati Islam demikianlah tadi jawaban dan nasihat dari Ustaz untuk kita semuanya semoga bermanfaat khususnya untuk Pak Fudi di Karawang dan berikutnya kami memberikan kesempatan bagi naflon yang kedua kami tekankan kembali pertanyaan anda cukup satu saja. silakan halo ya assalamualaikum alaikumsalam bungani ibu siapa di mana hmm. ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah uh, maaf saya dari kota ya Jakarta kota. Iya. Kalian. Ah, oh mau nanya, mau nanya mengenai Vicky. Iya. Uh, uh, saya punya itu punya rumah atas nama saya sendiri. Uh huh. Dan punya anak satu laki-laki. Masa nah, mau niat ini mau niat uh, apa rumah ini Saya mau bikin sertifikatnya atas nama anak saya uh. dengan alasan. Halo. Iya silakan ya. Ya. Nah, dengan alasan uh, uh, apa suami satu uh, apa ya preman lah gitu mm. mau mengasih nafkah dan peminum dan mungkin narkoba juga gitu. Jadi mm. gal galak galak lah gitu. <laughs> Jadi boleh mm. eh, bolehkah begitu? Nah, iya. Nah, itu aja. Ya, iya. ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Iya. Ee, dalam Islam ada aturannya ya Jadi kita semua Muslim Hendaknya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu SWT ya. Dalam Islam itu Harta diatur Harta diatur Ketika seseorang meninggal Dia memiliki harta Maka hartanya akan kembali kepada ahli waris Kepada ahli waris Ya, dan itu sudah dibagi sedemikian rupa. Kalau misalkan suami meninggal, maka istri dapat warisan, anak-anak dapat kan itu. Ketika suah apa namanya suami meninggal suami meninggal Eh, tadi ketika si ibu meninggal, istri meninggal, suami dapat harta warisan dan anak-anak dapat harta warisan ya. Kalau untuk jawaban anak, eh, saya kira eh, tidak perlu seperti itu ya. Dan kita tidak takut, tidak usah takut dengan uh, seperti itu uh, InsyaAllah yang perlu diperhatikan adalah ibu berdoa kepada Allah SWT agar uh, suami bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat ya. Dan kita tidak tahu kan mana yang terbaik buat kita di akhirat kelak. Ya? Jadi, Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbaik buat kita itu kita belum tahu. Hmm. Ya, mungkin apa yang baik baik kita menurut kita belum hmm. tentu hmm. baik baik kita ke depan. Hmm. Tapi yang baik adalah apa yang subhanallah Allah Subhanahu wa taala Gariskan. Ini secara umum ya jawab. Terima kasih atas pertanyaan untuk Ibu ya Yang dikata ya. nah, Barakul fikir Ustaz, terima kasih Dan kami akan balik ke pesan singkat Ustaz Pertanyaan yeah. telah masuk Dari Abi Oman Dari Silih Ustaz yang bertanya Ustaz bagaimana pakaian pada saat uh, Hari Raya Lebaran mm -hmm. Di mana semuanya tampil beda Ustaz Dan baru-baru mm. nah, mm -hmm. Apakah Termasuk apa yang telah saya cantakan tadi. Barokah Fit. Nah, untuk masalah pakaian syukro tadi seperti yang saya sebutkan ya, itu kalau pakaian pakaian yang dipakai di hari Lebaran pakaian baru, ya, dan orang sudah memaklumi itu pakaian yang dipakai uh, di Lebaran ya hmm. dari pakaian yang baru, misalkan ahari ah, beli. Pakaian baru nih, yeah. nah, itu enggak mengapa, yeah. ya. bahkan eh, justru lebih mendekati kesusna, kalau mm -hmm. itu ya lebih mendekati kesusna, karena apa kita diperintahkan Untuk peruncukan eh, ni saja, ya. Ya, ya artinya berbangga, berbangga. bersenang ya. di hari eh, itu di hari Aid, eh. mm -hmm. ya, dan oleh karena itu tidak tidak mengapa selama pakaiannya wajar berlebihan, ya berlebihan saatnya ya tadi kan <laughs> seperti yang saya katakan di antara begitnya seperti yang saya bacakan adalah berpakaian misalkan pakaian sendiri pakaian ahlul balad mm -hmm. pakaian di negeri kita yang sering dipakai tapi pakaiannya kita pakai dengan pakaian terbalik mm -hmm. ini bisa juga juga syuhur yeah. atau seperti atau menyelisih pakaian ahlul balad mm -hmm. ya, kita beli pakaian yang macam-macam ya mm -hmm. Dari warnanya yang beda sendiri kan, kemudian dari pakaiannya yang beda sendiri. Iyasannya, iyasannya. Iya, dari pakaian halayak yang dipakai oleh masyarakat kita. Nah ini baru ma masuk syuhrah baik, baik. Jadi kalau hanya sekedar pakaian baru tidak termasuk pakaian syuhur. Ya, bahkan ketika kita bajunya nggak punya, ya bajunya sudah usang, nah, Kita tentu beli pakaian baru. Nah. Ya seperti itu. Dan akhirnya di bulan, eh, di hari raya ya id, orang ber, bersenang-senang di situ ya dengan dan takut ya senang-senang yang masih di bawah e, koridor syar'i maksudnya ya itu dibolehkan hmm. ya dan bukan termasuk suhrah hmm. bukan termasuk suhrah wallahu alam biswat nah ustaz, masih ada waktu untuk tanya, tanya ya satu lagi ya satu lagi ustaz ya <coughs> uh, yeah. pertanyaan dari Umu irwan di Jakarta ustaz enam ustaz anak anak anak, anak cadarin dan di sekolah anak-anak Para orang tuanya masih belum menggunakan hijab sebagaimana yang seharusnya Dan malah belum berhijab untuk beberapa orang Apakah jika anak memakai niqab atau cadar Hadir ke sekolah yang tentunya akan menjadi perhatian Semua yang ada di sekolah tersebut Apakah nikob alain termasuk kategori syuhroh Barakallahu Barokahulafiq. Ini pertanyaan bagus sekali. Hmm. Masya Allah ya, pertanyaan bagus sekali. Ya. Terima kasih kepada Umu saya, Umu Irwandi ya, Umu Irwan di Jakarta. Jakarta. Barakallahu Barokahulafiq kepada Umu Irwan ya. E, ada yang memang terlalu terlewat dan ini salah satu juga hal yang tambahan ya. Hmm. E, pakaian syuhroh, pakaian syuhroh tidak termasuk dengan e, Apabila seseorang memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, hmm. ini harus dipahami. Hmm. Walaupun nantinya orang tersebut jadi shuhuroh. Jadi perhatiannya -perhatian. hmm. ini disebut oleh para ulama. Yeah, Betul. Yeah, yeah. Terima kasih juga atas pertanyaan. Jadi yeah, yeah. teringatkan ya. Jadi contoh katakan seseorang, seorang laki-laki membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di kitab-kitab asalin, to ada. Toh? Ya, di kitab-kitab yang lain juga ada tentang bagaimana laki-laki pakai pakaian. Hmm. Di antaranya adalah yang sangat jelas ya, oh laki-laki itu pakainya tidak boleh melebihi mata kaki. Hmm. Ya. Ini disebut ya di hadis, hadis. Ya, cuma sayangnya banyak di antara kita bahan yang lebih ngeri lagi ya, sebagian pendakwah nih ya, eh kenal hadis ini. Hmm. Padahal diri ada salehin ada. Nah Ah Ketika seorang memakai pakaian ini, dia pakai di atas mata kaki, laki-laki. Hmm. Kemudian jadi bahan perbincang, perbincangan, perbincangan hmm. jadi buah bibir hmm. di tengah masyarakat. Apakah dia memakai pakaian suhrah? Hmm. Jawabannya tidak. Hmm. Jawabannya tidak. Karena dia memakai pakaian sesuai dengan syariat. Hmm. Nah, begitu juga dengan wanita. Hmm. Ketika wanita pakai jilbab, hmm. di tengah-tengah yang tidak pakai jilbab, hmm ya maka bukan syuhrah ya. karena dia memakai pakaian sesuai syariat nah, ya walaupun di masyarakatnya situ eh, biasanya tidak pakai jilbab uh -uh. atau walaupun di tengah-tengah situ masyarakatnya pakainya isbal heeh uh -uh. laki-lakinya melebihi mata kaki ya kan nah, tetap eh, bukan tetap ya ini tidak dikatakan syuhrah tidak dikatakan pakaian syuhrah ini pertanyaan bagus sekali dan tidak mengapa umum Pakai cadar mm -hmm. ke sekolah tersebut. Mm -hmm. ya, walaupun nanti diperbincangkan, nah itu bukan bagian daripada syohor. Ya, Barokahululik dan terima kasih atas ya, pertanyaannya. Ya, mister. Ya, ya, mungkin ini saja Barangkali karya akhir. Ya, mister. Yang bisa anda sampaikan, mudah-mudahan uh, sedikit bermanfaat, ya, yang ya. bisa kita bacakan dalam acara kita ini tentang kaidah-kaidah dan dengan ini maka anda anggap selesai pembahasan tentang kaidah-kaidah niat. Ya, Insyaallah taala kita akan memasuki kaidah-kaidah berikutnya ya dan kita akan kembali kepada buku yang ditulis oleh akhuna Ustaz uh, Ahmad Sabiq bin Abdullah taala ya. yakni tentang uh, kaidah-kaidah ya, ya. praktis. praktis memahami fikih ya, ya. Islam ya uh, dalam kaidah berikutnya oleh karena itu untuk para pemirsa dan para pendengar ya, nanti bukunya dibuka lagi di rumah ya. kita akan bahas kaidah yang kedua ya. dari kaidah-kaidah kuliah insyaallah taala. Jadi kaidah niat ya sudah kita bahas ya. Minimalnya ada e, beberapa kaidah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang kita kita baca atau kita dengar dari guru-guru kita, dan kita selalu minta kepada Allah pahalanya, agar Allah berikan kelak di akhirat di mana di sana di akhirat kelak kita tidak <coughs> bisa, tidak memiliki apa-apa melainkan harapan eh, dan eh, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya seseorang yang mengharapkan rahmatnya Allah hendaknya kita beramal di atas eh, muka bumi ini dengan amalan yang baik karena dengan itu Allah akan berikan rahmatnya. nya Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan ihsan melainkan ihsan juga. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mengharapkan pahala ini dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika, ila anta, wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.